Semmi lényeges nyomot nem találtam. A koszos WC és a malac igazán összefoglalja a helyzetet. A disznó igazságot érdemel. Nem tudom megmondani, Ridman mit érdemel. Nem ismerem őt. Amit tudok, hogy egy mocskos szemétláda volt, aki nem ölte meg magát. Egy okkal tette ezt, és tényleg csak egy pár módja van, ahogy meg tudsz győzni valakit, hogy ője meg magát. Szégyen, félelem valakitől,